А вона затялася. Ні, я заручена з Тарасом. Тоді я із закипів, женився з женився зозла. Через кілька літ поїхав оток, коли грошей привіз багатсько до Знайшов його. Друга жінка в нього вже й дітей четверо. Тарас і зізнався, що збрехав він тоді з п'яної голови. Одного разу хотіли лиш обняти її, то косою мало руку йому не відтяла. От тоді мені світ і пішов, кумалігом. Катерина слухала Петра байдуже, наче йшлося не про неї, а про якусь далеку, ледве знайому її жінку. Ударха тихо сплакувала і з сною на ногу. Совість його замучила могиряку, що збезчестив дівку. Ото відмагався, коли діти обсіли, і оженився вдруге. Під гарячий язик у копиці пообіцяв женитись, а тоді зкис, коли свого домігся. А Катерина в нас, чесна, дала одному слово, то й тримається цього слова всяке своє життя. Ми жінки усі такі дурні. Ти, Катрусю, накинь куфайчину на плечі, бо тобі ще просуди бракувало. Та посидьте, поговоріть з Петром, розберіться з тою копицею і з тим Тарасом-звідником. А я таки піду спати, бо й так знаю, що Катруся ні в чому не винна. Одарка з присвистом висикалась, солодко потягнулася і шаснула через перелаз. Ви пливо закурив, закашлявся, якось ураз сотулився і помалів, довго витирав хромові чоботи зарушену траву, розправляв великі вуха цеглянистих вальветуних штарінів галіфе, спльовував між широко розставлених колін, кашляв, аж озивались співники в продимаченому горлі. Катерина дивилась на нього і не вірила, що це він і є, її давнє горе Петрус Сіроштан, з яким вистоювала до третіх півнів, біля якого мліла. Терпла і заходилася її душа, якому ладна вже була віддатися в яру купальську ніч, якби не з'явився Оксен, добре, що він з'явився, за якого дуже хотіла колись вийти заміж. Хіба це він? Той самий Петро, який дотепер нипає попід її вікнами? Чому ж ти не вийшла все-таки за нього? Чому? Ти сама собі не могла цього пояснити. Боялася, що любов твоя з будинію, що змушена будеш занедбати в собі справжню Катерину Білокур? Пора б уже й зізнатись, чому. Пора б, бо як не батошконий, вони вже не наздоженуть твою молодість. Стравай стравай, отак і намалюй себе, щоб твої 57-річні очі відповіли Петрові на одне: чому? Словами ти не скажеш. Скажи мовчазними очима. Катерина звела очі до опівнічних зірок, розправила сотулені плечі, наче випряглась із якоїсь невидимої шлаї, що чавила її досі і розгонисто молодо да засміялась, на її дзвінкий сміх одразу ж озвались Богданівські пільні до сієї загреблі. Зачувши їх загонести, строкато-голосий хор, вона зареготала їм навпередні ще зухваліше. Її сміх вилунював над сонною загреблею, обтрушував росу на квітах, і самотня пташка на осокорі напроти вікна з просоння защебетала. Петро приголомшено дивився на Катерину. От і все, Петрусю, висповідались. і гайда жити далі. Ти до одарки, а я оце задумала намалювати себе в останнє для Тараса. Вона до зільника торкнула з гарячими губами вогнистої жоржини, лагідно подихала на неї і пішла до хати. «Ходімо і ми, Петрику, ходімо вже!» – озвався з-під тину одарка. Вона підійшла до Петра, обережно підвела його з призбі, і він не чинив ні найменшого спротиву, і дружина швиденько зметикувала, Підгуцикнула його, як ланту хвисівок, на свої огрядні плечі і понесла додому. Петрові хромачі носками пороли з Пориш, і за ним залишився слід, як, відвол... як відвоза. Отак я собі й намалюю, панночко Ріпніна, в кухайці, як кора старого дерева, в грубій селянській хустині, з очима, які розкажуть йому про все, що я пережила й передумала. Отак я й намалюю себе, як докір тобі, молодичко-закревська, яку моє дзеркало вже й не пам'ятає, Отак себе й намалюю на зло тобі, бездушній, фіткавці-ликері. Ти так і не зрозуміла, яке серце тебе любило. Намалюю себе Катериною Білокур. Катерина тремтячою рукою запалила газову лампу. Готов буде радості, як під осінь проведуть електрику на загреблю. Малюй тоді все нічно, поки Богданівка збирається силами синами до нового дня. Знайшла у закидку зламаний олівець, того застрогувала його. Так довго, що її рука перестала тремтіти, розділ тринадцятий. Ежен не раз думав про те, що оце геніальний Пабло Мефістофель став чи не найбільшим художником двадцятого століття.